Otoitza sorkari guztietan zeure astarnak jarriozuz jauna zeure jakiturian eta gizaki ongan zeure arnasea ixuri dozu zeure biziaz bizi izan gaitezan zerdalata zu aldeztearren edo erlijioran izenean edo beste dozen sasiainko zalekerias kentzen deltzogu inori bizia edo izen ona. Eri hotzeak ez da bala azure bizitzea garaitu, ezagutzera eta sinistera erakarri gaituzu noi, emoiguzu baita bizitzearen zaintzale eta alderzle izatea, eta a eragosten dagoan edo zer bastartzea. Egan daigula evangeli urgardenetan, Bili gaitezela espiritu santuaren aizetan, berotu gaizala berak bere su garretan, bizitz eragile izan gaitezan, gure inguruetan. Amen.